Затято ступала босами ногами по асфальту, тільки коли камінці під п'яту потрапляли, тихо скрикувала. Про що вона думала? Своє минуле життя аналізувала чи виношувала план помсти? Хто значе, погодилась би на це приниження інша, але вона надто добре знала своїх битців і їм подібних. Щоб легко важити, щоб бунтувати і спробувати відстояти свою гордість. Вона зрозуміла, що той на кого покладалася останнім часом і подумки бачила своїм чоловіком, законним, після весільного вінця, підлої її зрадив. Отож, покладатися можна лише на себе. А втім, у середовищі, де вони крутилися вже кілька років, були свої закони честі. Аліна це добре знала, тому й вирішила пройти цей не такий вже й далекий 70-кілометровий шлях. Вижити, хай і зі збитими ногами – із застуженим горлом, а може й бронхами, бо на дворі все-таки осінь, а тоді повернутися і помститися. Помститися, тим паче, що вбиття ворогів вистачало. Оскільки Аліна не звикла до такої далекої ходьби, то за перший неповний день виїхали з Зарічанська десь о півдні, не подолала й половини шляху, заночували в лісі, в машині. Тут її Кріт грубо зґвалтував. Аліна не дуже й опиралася, бо знала, що зробить собі гірше. Ну що ж, якщо тобі так подобається, — тільки сказала Кріт зуби. І далі лежала як колода, наприкінці стогнала теж мов злухого колодязя. Перед тим, ввечері вона гордо відмовилася від принесеного ним бутерброда, хоча вранці, коли Кріт розімкнув на її зап'ястях наручники, Припинав, аби самому спокійно спати на передньому сидінні, не відмовилася від склянки мінеральної води. Вижлоктала так жадібно, що мусив другу наливати, і її випила. Лише перед самим Полівськом кріт посадив її, геть знесилену поруч себе. Аліна моргала носом і затято дивилась кудись вдалину, не помічаючи, вочевидь, як вони мчать полівськими вулицями. Погляди її в ті хвилини існував наче окремо від неї самої. Морс, до якого привіз дівчину кріт, кинув на неї швидким позирком і сказав, що пропонує повечеряти. «Я не голодна», – сказала Аліна. «Тут умови диктую я», – відрізав він жорстко і звелів сідати у джип. Чому вона стала його жертвою, Геннадій не зміг би, напевне, пояснити до пуття. Коли вперше і в останнє побачив її, подумав, що вбиця була збіса гарна коханка. Але щось у ній було не те, якась щербинка, чогось не вистачало. А розбиця так легко відмовився від неї. «Ти знаєш, хто я?» – спитав він дорогою. «Ні», – сказала Аліна. «А хотіла б дізнатися». «Якщо треба, скажеш», – стомлено відповіла вона. «Значить, тобі не треба», – сказав Геннадій, і по хвилині паузі спитав. «Ти мене боїшся?» «За ці два дні відбоялася», – зітхнула Аліна. «Після того, що твій слуга чи хто там зробив зі мною?» «Ти б хотіла його вбити?» – спитав справді з інтересом. «Навіщо?» – сказала вона. «Навіщо? Як то навіщо?» «Тобі не хочеться помститися?» Вона не відповіла. Геннадій подумав, що ця його помста бицеві. Цій вродливій бицевій сучці, кому там ще, навряд чи має сенс. І Він спинив машину. «Виходь», – наказав, – «можеш іти куди завгодно». Вона не запитала, чому він спинився, не подякувала, не лайнулась, не промовила жодного слова. Вийшла із й пішла вулицею, наче сліпа. Забула про валізи із своїм одягом, чином мисне відмовилась. «Гей ти!» – гукнув їй на вздогін Геннадій. «У тебе є гроші, щоб доїхати до Зарічанська?» Вона не оглянулася, наче не почула. Може, справді не почула? Цього йому не судилося б знати. А віз він її не на вечерю, а щоб здати в дешевий підпільний бордель. Там її цілих два місяці, а може й більше.